Nga gjundu bibën në Abdullahi radi Allahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut Alehi Selam ka thënë. Në mesin e atyre që jetuan para jush, ishte një njëri i cili kishte një plagë dhe prej dhimbjeve të më dha, mor i thikën dhe prej u dorën prej se cilës rodh i gjak dheri sa vdih. Allahu tha, robim më te kaloj në vetën e ti, pra unë ja kam daluar ati hyrje në gjennet. Transmeton, Buhariu dhe Muslimi Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com